Ту хату ми побудували приблизно на тому місці, де стояв молитвенний дім, який безбожники закрили і опісля зруйнували. Туди прийшла жити сім'я баланюків, яка на той час вже складалася тільки з мами вдови її однієї дочки Кеці, а на їх стару хату добилися дозволу, щоб розібрати всередині всі стіни і зробити один зал з усієї хати. Де після такої реконструкції нам дозволялося в ньому проводити богослуження. За короткий час все це було зроблено. Всі стіни всередині розібрали, стелю теж. Її підняли уверх аж під дах, так що стеля залу не була вже горизонтально рівною, але була піднята паралельно з дахом, тільки в самому верху шириною десь метрів два з половиною вже була горизонтальна смуга. Зал вийшов високий і по тому часі досить великий. Впереді зробили вже підвищення для хору, а в задній частині перекрили залу на висоті стелі і вийшов широкий балкон на всю ширину зали, де могли сидіти тільки малі діти, тому що там було низько. Із країв стеля йшла конусом. Теж в задній частині залу добудували з надвору такий коридорчик шириною півтора метра, який не був під основним дахом, але з надвору мав однополий дах, який стикувався з фронтоном хати. З залом він з'єднувався відкритими дверима і відкритою верандою замість стіни. Хоча це була маленька прибавка до основного залу, але ми раді були й тим. всієї хати... Теж добудували ганок шириною десь два метри. Вікна з залу виходили в той ганок. Їх завжди відчиняли, і в ганку було повно людей. Влітку застіклену віранду теж здіймали зовсім, і люди стояли і на дворі, і чули проповіді, пісні, і разом молилися. Мікрофонів і апаратури, як тепер тоді, в церквах ще не було. В залі кругом зробили фанерні панелі, Бо стіни були воп'яні, все те гарно пофарбували, зробили на стінах трафарети, і вже всередині те приміщення виглядало як справжній дім молетви, хоча з надвору була звичайна хата. Зимою у тому залі ніхто не грів, тому що рахували недоцільним взяти два метри місця, якого так не вистачало під кафельну грубку. Але холодно було тільки на початку служіння, а опісля нагрівалося від нашого дихання. Стіни були холодні, а повітря від нашого дихання, яке нагрівало, було вологе, і конденсувалося по стінах, і вони ставали зовсім мокрими, по них текла вода. А на служинях приходилося стояти по три-чотири години, і ніхто і не думав скаржитися. Коли зимою приходили в суботу вечором на співку хора, то геть замерзали, тому що нас було мало і не нагрівалося від нас. Приходили в пальтах, в шубах, і ніхто не роздягався. Служіння регента тоді ніз брат Олександр Миттятюк, який жив в Чернівцях. Його труд і жертвеність варто писати. Нам було холодно в шубах, а він роздягався до піджака, і з нього тік під. Такі зусилля він прикладав, щоб нас навчити. Крім цього, в ті порі, в суботи... Ще не були вихідними днями, і він працював цілий день. Після роботи заходив додому, їв, збирав з дружиною малих діток, яких мав багато, і всі їхали до нас в село. Це потрібно було їхати поїздом півтори години з Черниців до станції Одинката, Глебоку, чи в Черепківку на станцію Вадилсерет, а далі до Каменки потрібно було йти пішки з глибокої 8 кілометрів, з Черепківки – 5 і то цілою сім'єю, з маленькими дітьми, яких потрібно було нести на руках. Рейсові автобуси тоді ще не ходили, а легкових приватних автомобілів ні в кого ще не було. І це ще не все. За річкою, не доїжджаючи до нашого села, був контрольно-пропускний пограничний пункт, тому що наше село було крайне від границі з Румунією де на тому контрольному пункті стояли патрулем, пограничник, іноді міліція, і всіх перевіряли, хто заїжджав в село. Право на в'їзд мали тільки жителі нашого села і ті, хто мав дозвіл від міліції, спеціальний пропуск, а регент був житель Чернівців. І кожен раз, коли їхав до нас, то не знав, як йому вдасться перейти той контрольний пункт. Його могли не пропустити, це було би саме легшим. Неприятним наслідком, що він повертався назад у Чернівці, не доїхавши до зібрання. Могли оштрафувати за спробу проїхати в заборонену зону перед державним кордоном, а могли арестувати. І це кожен раз, що суботи, він з сім'єю ризикував нарватися на таке. Їхав з вірою у Бога, і Бог прокладував йому путь, що в той момент, коли він проїжджав, його не спиняли, чи не було нікого, чи бувало і пропускали, тому що в нього теща жила в камінці. Але бували конфлікти, через що органи влади дуже були злі на нього, так що і судом йому загрожували. І забороняли приїжджати в село, і якщо я не помиляюся, то він 16 років так їздив. Порівняйте це з тим, що ви маєте тепер і порівняйте ті зусилля, які прикладаєте ви тепер в праці для Господа з небезпеками і зусиллями, які приклали тоді діти Божі. В таких умовах ми щонеділі рано і під вечір збиралися і проводили богослуження, а також середу вечорем. Кроме них теж в Домі молитви мали духовні молитви по п'ятницях вечорами, а по хатах в різних місцях села майже щовечора проводились молитви на яких молилися за наше освячення, про хрещення Духом Святим, про духовні дари для церкви. Бог напротязі всіх років хрестив Святим Духом, новоприбулих до віри, хто просив цього Божого обітування і час від часу збагачував церкву дарами Святого Духа. В нашій церкві, відколи я пам'ятаю, завжди була взаємна виручка, всі були дружні і допомагали одні одним. Коли хтось з віруючих людей мав якусь втрату, в когось загинула корова, чи згоріла хата, чи ставалось щось інше, несподівано, страшне, ми всі ставали учасниками того горя. Збирали між собою добровільне пожертвення і допомагали таким. Навіть іноді і невіруючим допомагали. Це було хорошим свідченням для всіх людей про доброту віруючих. Коли хто з наших десь купляв стареньку дерев'яну хату і її потрібно було перевезти на нове місце чи на його подвір'я, це все ми робили великим гуртом, іноді і за один день. Оголошували на зібранню, що в такий-то день рано Шостої години ранку, а то і раніше, буде клака у того чи іншого брата. Клака – це всі, хто може, йдуть допомагати одному». А та допомога ніколи не оплачувалася, те робилося у ім'я Ісуса Христа. Господар своїми селами робив підготовку, здрав усю глину з хати, якою дерев'яна хата обмазувалася замість штукатурки, а коли проходили вже люди, то починали перший раз з даху, розпилювали його на чотири куски, опускали на землю, обступали кругом, підіймали і несли куди потрібно. Більшістю Носили перед весною чи осінню, огородами на правці, щоб було ближче і щоб не загороджувати дороги. Поки перенесуть дах, другі брати пронумеровують кожен кусок деревини, як який, за яким повинен назад складатися на новому місці. І тоді вже приходять всі і беруть по одному чи по два куски і несуть один за одним, як мурашки, на нове місце. А там майстри які розуміються на будівництві хатів, складають згідно номерів знову все на своє місце. І хата за день вже знову ціла. Це виглядало чудово в очах людей. Такого у невіруючих не практикувалося. Приходили на таку клаку 40-50 людей. Це я описав про дерев'яні хати, які були раніше, десь до 50-60-х років. Відтоді вже почали робити більшість цеглові хати, з бетонними фундаментами. На те теж робили клаки і допомагали кожному, хто будувався. Дві кладки для кожного. Перша – зробити фундамент. Друга – коли вже вимурувано майстрами, з середини всі стіни і стелі е, мазали глиною. Для фундаменту потрібно було самому чоловіку зробити підготовку. Це викопати в землі траншеї під бетон. Тоді вже приходили люди, і закіпала робота. Спочатку руками, а після були вже і бетономішалки. Замішували на дерев'яних щитах, пізніше вже і на залізних листах, бетон. І браття носили його населками та заливали у траншеї. Інші утрамбовували. Поки заливали у траншеї, інші вже робили опалубку, щоб заливати верхню частину над землею. Де вже опалубка була зроблена, заливали вже туди, і так за один день весь фундамент робився. Хати пізніше вже робилися великі. Було більше роботи, але приходило більше людей, і бетономішалки сильно допомагали. На таку клаку для бетону приходило 40-60 людей, залежно від величини хати. Навіть сестри приходили і мішали вручну лопатами бетон. В кінці роботи господар повинен був приготувати вечерю для робітників, розставляли столи на подвір'ї. Їжу готовили сестри, з молитвою розходилися. Мастити стіни глиною приходило ще більше людей. Там вже мали роботу і сестри. Спочатку готовили глину, заливаючи її водою. Сестри заходили босими ногами у ту глину і місили її, розкидаючи помірно соломою по місу, щоб глина, коли буде висихати на стінах, не тріскалася. Далі ту глину перекидали велами на під де інші набивали нею поверхню поду, а інші мазали стіни по кімнатах, інші розносили глину, щоб у всіх кімнатах вона була, і до вечора хата вся з середини була обмащена. Знову ж після роботи готувалася вечеря для всіх, і все. За такі роботи, якщо нанімати людей-спеціалістів, потрібно було платити великі гроші. А так ми робили один одному всі безкоштовно. Ви тут в Америці, можливо, дивуєтеся, як глиною стіни мастити. Ну то так було, коли той перший грубий шар глини висихав, на нього вже спеціалісти накладали ще один шар, вже без соломи, і виглажували стіни рівно, як штукатурка. Це було дешевше і доступно кожному, а головне, хати з глиною були тепліші, а з надворю ці стіни вже штукатури. В 70-х, 90-х роках дуже багато людей будували хати, і цих клаків літом було майже на кожну суботу, тому що в суботу люди були вільні від державної роботи і могли йти на клаку. То було нелегко, кожен мав багато праці у себе вдома, але ця добра, корисна і гарна традиція у нас не скасовувалася, а безвідказно діяла, аж поки ми не поїхали до Америки. Друге добре про що хочу писати, що в нашій церкві допильновувалося, це те, що наш народ був завжди правильно навчений, що можна, а що не можна, що гріх, а що ні. Під чах Колгоспів, де все було спільне, люди, які не були в Євангельській церкві, звиклися з тим, що сколгоспу можна брати для себе з того, біля чого робиш, вірніше, можна красти, бо то державне. Хоч би і державний, то красти гріх. Але то не було державний, то було людське, Бо всі до гурту працювали, і всі з того жалі, отримуючи за свою працю з тих прибутків, які заробили. Та люди обкрадали колгосп з усіх сторін, хто дещо міг. Тому і була біднота. І той, хто совісно трудився в ньому, в нього звисали руки. Не було охоти до праці, бо все одно тобі мало що зайдеться, все розкрадуть. Керівники колгоспів не могли за всім прослідкувати. Порою всі менші начальники знали, що люди крадуть, але бачили, що на заробіток надії нема і закривали очі на те, що робилося. А люди після роботи, коли вже приїжджала машина вести їх додому, набирали собі сумку того, біля чого робили, і так осінню робили собі прибавку до того, що їм заплатять. Та все ж, час від часу, щоб нагнати страху на злодіїв, люди влади несподівано спиняли машину з робітниками і перевіряли, та забирали те, що люди накрали. Це не було ганьбою для них, коли так траплялося, бо вони крали торбинками, а начальники машинами. Проблем великість цього не робили, але яка то була слава Божа! І свідчення перед цими людьми і начальниками, коли при перевірці у всіх знаходили украдене, а у наших братів та сестер були торбинки порожні, тому що вони знали Божі постанови, що так робити гріх, і не робили того, хоч порою було дуже трудно вижити на тому маленькому, яке чесно заробляли.